Круця ноги і крила каліки, і з убого смітника він летить в незайману землю і є провідником для малого, а для нас свідком, котрий вільний свідчити або не свідчити. Саме тому ми шукаємо інших свідків, тільки не птахів і нерябих коней. Крива груша, скалічений круг, без ноги грецько, недоумкуваті жителі дивної країни, хлопчик – це не ущербність світу, а його незакінченість. Ліс живий. Усе на світі бачить і чує. Коли дитя заблудиться в лісі – той виведе його на соничну галявину, зімкне віти над головою, вбереже від згуби. Ліс забирає силу лише в тих, хто її має, а хто не має, бере її в нього. Діоген став деревом, бо він особливий, знає, що дерева ходять, що вони підступні і через те стає навік мовчазним. Малий – хлопчик, котрий злякався, котрий проходить по незайманій землі, не лишаючи сліду. Він нерозривно зв'язаний з матір'ю, але мати належить іншому світові. Спочатку малий – німий, але пам'ять про маму повертає йому голос. Цей дитячий голос не може нашкодити жителям дивної країни. Він як щебет птахів. Малий лишається чужий всюди, де нема його матері. Суть його лишається незмінна, як у героїв Кавки чи Дікенса. Ще слід сказати, що сльози дитини руйнують інший світ, і він перетворюється на смітник. Мала. У книзі є ще дівчинка – Жіноче начало в зародку. Мати намагається вберегти її від болю, розчарувань. Але дитина розуміє, що цілий світ проти них. Інший світ у змові проти дітей. Він купує їх дрібними радощами, придбаними за гроші потворними казками, покидаючи на призволяще. Міст. У незайманій землі нема потреби в мостах, бо перейти річку там означає пізнати щось недозволене. Отже, там, де нема потреби в мостах, їх не існує. Місто. Ми бачимо очима збожеволілої від горя жінки. Броунівський рух, чорна аура. Тут марно шукати дитину. Її б затоптали, як квітку. Недарма місто сниться лише дуже втомленій людині. Однак воно має деяку вартість, як осередок комунікації. Можна завжди спитати, котра година. Це нагадує царство Аїда, куди спускається Деметра в пошуках доньки. Втрачена Персефона ніколи не буде належати матері повністю. Насамкінець ми бачимо місто очима малого, як злотоверхе королівство, де панує вічне свято. А поза книгою ми бачимо місто лише своїми очима. Незаймана земля Земля, яку не можна займати, тобто щось автономне, яке не потребує втручання. Ті, кому це невідомо, наштовхуються на перешкоду. Правда, перевізник ловить рибу, діоген збирає гриби, коло садить городину, але вони не знають, що цього не можна, як не знають діти – для інших незаймана земля – табу, як у казці – підеш, назад не вернешся.